يا الفقراء والفقراء بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب حكم الاذنين في صلاه ادا تام صلاه لا اذنين وهي حكم الاذنين في الصلاه نیتیفاع دے پریجه او دین او جی فلری خو اختراپ دای کې دے چې د وژنانو او جی فچدا مس حدا دی یو او کو تفسین دے جن حساب محصوله جن صرحه دیم اختراپ کې داري چرذی او جی فاده وان ای ثوابه کیږي کو اوس طرح بیا را پیاله نو په یو طرح پکې ته دی چې او ځي وځي غسل دې او کو او دې وځي فام بده یې سازا کیږي دو ما سباره کیږي دهو دوا قرانا خپل کوي خدوینه نور اوقالهم شي یا قول لري کې و دې کې ما صدا خدای ته وځه سم زهري کوي نه پديم قول لري غسل دي ماخيه کورسته یو خانه دي خدای کولا کې فينځي او غسل دي ام مات دین درم او لاره چې وځکه مسړه او تقسیم دې اول حساب مو صحیح دي وایسترا چې مخې دې زړه ترپا مشه ورسره حساب دلتا خودوقوز اکر کئی یو قول دا باتینی داده دا هیج داده دا دا حش مخصول دا دا حش منصوحا معا رأس دا کورشی تصوزی دا غسل دا وزیفه مصحه دا و دا مخت حشش دا دا دیو دا غسل دا معا رأس دا ارسوز سکره نریا دا معا او دیم کولایي چوزې هي مسله مړه دا ودي فرقي د پارا صدېني قالا دخل علي علي نبي تعليم وقدران ارا فالماظه سمات کړو فدا بيني فيما فقاري مبسو الا تودك لك كما ريت رسول الله استهني توذو قلت مای ودی راته نه کي ودی نه کي فیا کدی مم مین ما لازم ودی نه قربان شي فاذکر حدیثن تیدا ذکر شیئا واحدا حفنه مما انيری ایمیان لقد وہی فدون الرسول صلی الله و سلم فصک بما وجونو مخفی است مخفی ثم ثانیہ من ذالک ثم ثالث ثم اربع بإمیه بے وګونو کې ګوتنه لري ما خپل مینمځنه په marked ترادو وګونو کې ثم فذا کا فننان دی یمنا دے یو لکه او په خیله ثراواتی وصب على ناسه وتنديره وجود دي ته ورور ده بارا وتنديره ور ور تپا قیامت که مخبر قیدون کییه سمم رسل عبید عبیق <تصفيق> و خلیتا صنع علاوه جیه سچلی ریپا مختلا بانده سمم رسل عیدن ممائی بانتظر عصن ونیسرائی مستزال حنان سمم مسارعہ سو وظاہر وزنیه ندا طرفی مقصول شو او دا طرفی سو شو مقصول شو وزفا کی شو يؤحيثا وجهيثا وذرف حروف جذاذا راء الصحره فذهب قومنا هذا الفاق قال ما ولن لي حق وحق وجه يصل الى مع اليا وما ترى مما فحق وحق راس يمصح مع الراس ابن اصحاق من داره تغيیر نزباد شوه نید. سنور کسان تمدانیز باد شوه نید. وخارفان فیدای که حروم اگوی جوزیفا دو اوزینین مصحادا و دا مصح معره است. این تا بین میکوزیفیتو مصحادا و مصح معره است. عليهم امور مطرح ته البته <سؤال> د احنا پد شواکی او بل خلاف شی وموسنی فتتعلو کو جو مغو په تفسیر کو وموسنی فتتعلو نو کو نو د تاریخ ابي تفصيل تک طحای کنه ولا بوهای په تنجیکو وایو څنګه وقت ګرته دار کینه او دغه حد راتو عدول و هندو حل ايه فما سحله راشي وزنه انسان خارعابتنا یه اوقت ان ا pledه ان ناری سواری خارجو، ودنوان و بردن اغراق grammود تفل مسار اگر ارتد نظم سنان ش lobأت نائم ان warmند روم ناری زندگر اجر به سردان حراز polls معط replied حریز بن عثمان آنب آنب عبد الرحمن غالبان تش دام لحظ خریز اخر روزا او زاشته کنن د دینه خرید یوری قام محمدتين به حین ورا ان سدی قام محمد او قام محمد نو حیت نو پنچید خرید ندی حیت نو نقطنیشت خرید ندی راخید کې به زاد او ڈیمت البایت <سؤال> پری کری ڈیمت سا حبی وزنی هزای مواباتی واحد تقرار ہم کون مصد وزنی نکران ویدی ڈیمت بالحديد قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال دا حدیث عقل <سؤال> کیدو عام من تامین دا روایت من تامین حدیثه کا قاین عبد الله بن زياد دا عبد الله بن زياد دا حدیث کی کرے عبد الله مزیر سبق وی او بعد من تامین بیا پای من تامین حبيب من زيدو تاسو یې دا او زہ سمنا سرشرا چې حبيب من زيده د عبد الله من زيده نسیش دا کومشیره فیل دی حبيب ده زيد زيره زيد ده خلاد زيره خلاد عبد الله زيره الحمد لله زید زیدا شمیرین یو هغه زید دې کده حبیب لار ده یو هغه زید دې چې لار ده هغه زید چې حبیب <حدث> رات ده نو هغه حبيب دې کې په لار دې نازيد امعاشيم دي هم ورڅخه دا جي ځایه قال ر رسول الله صلى الله عليه وسلم متي بيو زين فضل كنونه حين ما صحما وبني ها هم خدل کړی چې مطلب هو موځي اور فسيوایا وبه قال عددنا عبد یہ قال حدثنا الذين قالوا من الراس كفيدي حادث ورود الاذنان من الراس جو تک شر اجتالات تامشت. کپدیل نحاسه بورو اوزران من الراشتی ووزیفه در راس آده کیجی، در وجه سبناده کیجی، بیمتک شر. هلو زنانی من راسی. خوی اوزران من راشتی وزیفه در راس آده کیجی، در وجه غدا نه کېد او زنه نه د پاره چې منګه محقق وو د فرسه محقق نو مای جديدار غسل له زوري یو کوي په مای مشایبي لکه څنګه چې دا نور اندام لري یو مای جديدار وکي دا غشان کې کوزونې دي مای جديدار واه امام ابو احنیفه رحم الله و ما یجید او دنه ای هو ال اولان مرص چې د ثرنا جوشو ما هل مستمجی کی چې د لا سنہ د اوشې دا, دا،, دا و yeah, دا او لا سنہ د اوشې دا سر ما سکی په غوونو منځرا ایا आकाशای ته مسکی دیش او حدیثه د عام چالو من اني من راس دا دا وغن وغن فن یزدی او دعو بمني اکتفا کیdish امام شافی سے چالو دنا من راس مقصد خدای دی چې وغن سر کوی ختری امام ابو حنیفه اذا خود غړو خبري معصوم تخلقو اذا پلا سرزيدو وګورنه مېشه پیغمبر دا وځی کینه نې کوي چې وګونو سر په ځی کې دي ها وګونو د فدان 100 دي نه د شهدا د وګونو پکټای باندې ځان نه مستقله دیتته پیغامبر شرعی احکام در پر اغرره دیو نانی راست دیو دا مصد دیو چه مای جنیتو دوگت نشتی داولتا دیو دیو پا حضید کلام دیو دا خبادتی دیو دا خیر سب کی کو دل <سؤال> تفصیح گوزارک کو آیا ثاني وقع عمس قال حدثنا ابو عبد قال حدث اي كان ذكر هذه الناجيه وقال حدثنا ابو محمد بن ابي الله ان للجبال راج وقال حدثنا قال حدثنا ما قال حدثنا ابو ذر قال حدثنا محمد بن قال اعطى شديد عليه غادي وګورې مال فاتاو دې ولا ما او دې ما په دې او سر و حفاء مسره نن نو او جیفاو مسره <تصفيق> وق قد تواتر ذا صاحب ما علم د تواتر ما خالفهو لسیه سا کو مخابن غندی شفای کی دای ذکر کوي چې ما ته رب وجهه سمق سودی سوس سر تربه مو سوتني هغه کې ذمرا سا آذا هوى آذا با من طريق السرعان وعما بالطيب من ليف انا قد اين مرق من عند عند المحيمات لا تلا ان وقتي ولا ولا تنتق يا مقدم حق فادي حق خو په نور امور کې اوونه په حکم نته کېږي راځي نو په ما سټ به هم په حکم دا راځي منجورو محرمه مح پټاوله بریشته خو څنګه به سر پټاوندي دو شانتي پیدا کوغونو پټاون hội نو كوچه ری فو حکم دراش نو نو په محیم و باندبا ده مخ بطولهن و ده اوزونين پطولهن و ده اوزونين و ده اوزونين و ده اونو. پوشت آلو کده نینا خدر اینونا یا اختلفون ما خواب ما تریخ النظر فننا خدر اینونا یا اختلفون نم آدبر من ما ولهان تغطي على صاحبه كل من قد اجمعنه ولهان تغطي يبدون اعزائي الموضعية المكررأس الصارغون دك داك الرأس كماشي بماشي فدل لذائك ان حكمها حكم الرأس في المصري لا حكم الوجهي حجت وخابل حجت وری ای دری کا وی درنی کا اتابیر قطای نه کا ای دری کای درنی کا څنګه ای دری ختم منی تدا من سو حلا دوستنی جمهور منی صحیح سنې حساب دا ممصوح حالات تم نه کېږي دا ممصوح حالات په دې اولنې اختلاف کې موږ دا هم ممصوح حالات تعنه نه دا موصوله وروسنې حد کې دې دا ستاند خو په دې اولنې کې اختلاف کې ته څه پردوانو با منگولی نلگی، منگولی با پیولوگی، د نیا خود سیوائی چه دا روستانی دا مکانی ستالکا، چه روستانی مخیط مکانی ستالکوره، نزمه اومن چه دا مکانی دا روستانی ستالکوره، پوانو شده سنی کیگی، شده پوز آیف دوزو کی، ایو اتوکلا یو جیتا خورده او بل اتوکلا ری بل جیتا، آرده اعتقود روستانی دا ما سمانی شیر درسته سر منسوح <تصفح> دی اختلاف پتک که پاولا نیخستانی دید زوی ملکه روستانی منسوح دا ما خانیم دا تاوینا دا مقصولا و دا باجه سا و روستانی دا اوه که دسترس منسوحا یه کچه تپا عزاد و وزور که بل جهده سی لیدنه دید چی یوار تو کلاپ یوزی که بل جهده یوار تو کلاپ یوزی که بل جهده چل جو کرای نیم ذا ذا بعده عظيمه خو نه ده اذا عثروا شروع کړو ان قدر عينهم من تعلم دي لم يختلفوا نما ما در من ما يصح ما راس دي كه هم تشدوا ما ور من ما فنزنا في ذلك فرين العذال التي قد اتفقوا على قرنيه مفرده من قادمنا معلوم بيها غاجة ليه متفقدي دابة فضيك وضوكي محذي لا سنوى وخفيه وصال ليه فكان الله يأخر كله وكذلك الإدان وكذلك الإجلان ولم يكن حكم شيء من تلك الرأس خلاف حكم بقيته بل جاء لأجعل حكم كل عدم مما حكم وأحلام فأجعل مقصودا كله واتفقنا ما اثر من الذين اتفقوا المسحى نظر يا ودراسه جغل ذولا كيدا ودام دوه عنت من شرح فان نظر على ذلك يكون ما بالمنه كذلك وان يكون حكم الذين كل حكم واحد يا غمس ما راشي لو حكمت شيء غمس كما كان حكم ذلك الذي ذكرنا حاضر قولنا درك يا حاضر بها وهو فقد نزل بي هذا وقلب يحنحه وقد قال بذلك مجمعات من, من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم غند سيدري شوزيفه مرصاد درا اصلا تشايدي واي م محمد رسول كان يعمل باذنين فما صحه ذني ظاهر ما باثنا مال رسول كان يعملين جربوا مسكوي بتا موه هاي حدنا بالنسبه قال حد يحيى قال حد الحمد قالوا الله ربنا ما كان يابا اې میا با ثمل مسحدو وذنینو دغه ساده زایرم با تینان هغه راوې دای لینا چې نقل کوي چې د وجهه سه غسل دی داول هغه راوې دا په امثغه بچنت کیو همالمو کې هغه راوې پیاسا جتن دی بیا هغه راوې نو وان سو شری یا بد شی وایو شو وا کیه تو حالین عامو ملها سنتبین یو وا که په ییږي ګرمي به شو یو کوونه به نم یا بد شی وایو د تولی ور د زیتهولې بره په تنې مو بغوزولی او دی ترې په غغونې غورولی د ول غوره د په څنګه قیمت کې دو د اندمونونه دسان چګې په خندېره پچږي نه دوې چې بره دا تنې چې دا پس لممدوه او د غګونونه پهدوه چې زه په قیمت کې پېږ زما دا تې بمپلاک کوي او زما غګونونه ممپلا کېږي نور حلقه بعد اسی بالفنان ای او زمان دابان اشنا بالفنان او خلق <تصفيق> بوئی شی منک خبره و نال تمیسنگره ناقبیسون من نوری هوا نور بردین اجنی نید دادا ها زوخ پوشیتا تردیمان این این این این این یر خیر تای عبارت تعالی <سؤال> خدا ور دین چی پینتی دا سره په زبان کې لګېره او عبارت یې او دا هک ولوانی ها حضرت مولانا رضی الله علیه وسلم ما قدرنا وفي اول هذا الباب بل طرف را روانه و روانه تا نثارن استم امرنا في الفتسان من على الباب شپاکی ما صار سم عملها بذارک و ترکا ما حمام ترکو و ترکا ما حدثو علی رجی النوی اسلام بے روس عمل کریده چه ما شاکید سر صار ریکی، ریکی، ریکی فادا رجین علان احس ما رویان ما روحان علی قد کان سبتا عنده داننس حد مارویان علی حدیتا برا نس اومهم د شولي او محددي پهفض ذو ک مد داانه و چې غگوونه سر پو سدي و ووانا غ يقولوا حد يقول هنالي اذا قضي امم وهي قال حد لم رسوله قال حد قال يا قول يبدا يضحك قال حد النبي وقال حدنا قد فاض من الطلبه قال حدنا ايوب علما بان ان عمر كان يركو ذلك دائما ما باطنهما يتنفع بذلك ذلك ما مر بها يمصحا بذنيه ظاهر مباطنهما فيشيفثسون طول فشولين وضوغه وكري شو طول فشي كان يتبع بذلك الخزون د شي پروتو لیکه نه اره خدای دې ښه مونږ ورته مونږ نه زه کې دې بيځته انده شي نو اما مطلب دې کې هم سیکلو کنه یاوسه حوي لګيو همال دلته منډي آلته ڈا static啦it ja nanti life, na ba ta auo tosi yu lak tax hiyo bus. Ya yajpahyean کله من barangu. Hou kan squishy a vidha, hao ngayyo se u hi, daagrim oddi Obdi's Ibhanahar se masher dhe. Ha hälem ki mahatan na rishe hi- Bassin Anthony Harris Aaa. Oh, mopedipari di bhm 바 movement y factual d Hoe ar 산 ن هغه د څو غا په ګندرانه څه کوي کوبره کوي چې نه کوي او زه تاسو دا وایم چې تاسو ټول یو یې چې مونږ پیښول او د یو ټکی معنی تاسو او کله کم دی نه او که تاله وګوڼدا برامات مارا راما شيكي دني ز تاور تا دغه ته لاس ورکاو او زون تاو تاور تا شيكي ها زاي او زاي